Одягнутий він у ясно-червону кирею і металевий панцир в зелену сорочку. Того ж кольору дирга і ремні упряжі. Земля брунатно-жовта, почасти зеленкова. Над головою в Георгія червоний напис «Сє Григорій Побідоносець». Зроблена вона так, що частина літер – Має значно менший розмір, ніж решта. Таким же чином вшитий і сріблясто-синій місяць, і три зірки. Корогва, очевидячки, була розірвана чи перерізана, і тому зшита у поперечному напрямку. Таким чином, одна частина зшитих шматків заходить за другу. Корогова скорочена. Розміри 0,60 метра на 2,67 метра. Номер 5 Корогва зеленого кольору із жовтавою смугою на краях і нашитим шнуром. На ньому намальовано олійними фарбами уздовж у горі корогви срібна стрічка із написом чорною фарбою. Сей прапор і зделан кореня, слідує назва, за отамана Якова, цього 1772 года. Під стрічкою по полю розсипані зірки, хрест з поширеними кінцями, а лівіше, біля самого держака, велике коло, обведене срібною стяжкою, в якому намальовано святого Георгія. Він скаче на сірому коні, з лівого боку від глядача. На тлі сіро-брунатного неба з бурнатно-рожевими далями у краєвиді. На ньому сріблястий шишак із зеленими та червоними перами. Навкруги голови золоте сяйво. За плечима має повітру червона кирея із золотими бликами, хитон зелений із широкою золотою смугою по подолу. На ногах сині штани і золоті чоботи, дракон темного зеленого кольору із брунатним відтінком Над головою в Георгія білий напис «Все Георгій побідоносець!» На обороті корогви у срібному колі і в хмарах намальований святий Михаїл На його голові дуже гарно орнаментований шишак із червоними та зеленими перами навколо якого золоте сяйво Крила його темно-зелені на ньому одягнена червона кирея, вкрита золотими бликами, під яким зелений хитон з золотою облямівкою і сріблястий панцир. Від нього спускаються срібні широкі стожки, штани сині, поножі золоті. В правій руці тримає меча, а в лівій синю сферу. За ним сині з брунатним хмари. Корогва збереглася гарно. Розмір 0,540 на 3,20 метра. Номер 6. Довга і вузька корогва з двома гострими кінцями із тонкого темно-червоного шовку. По краях іде вузенька золота стрічка. На самому краї нашито вузенький рубчик. По полю корогви Розсипані золоті зірки. Ближче до держака – золотий хрест із лопастями, що поширюється в кінці і такого ж кольору півмісяця. За ним далі – велика шостикутна зірка, а ще ближче – картуш у стилі рокайль і три трістюшки з боків його. Картуш золотистий. В ньому на блакитному тлі намальований на одному боці архістротиг Михаїл. Він швидко їде на червоному коні із крилами, у червоній киреї із золотими блисками. Крила архістротига чорні із золотими блисками. В трьох широких срібних стяжках довкола картуша напис «Полковника Самарського куріня, товариша Ігната Пшенічного» старшины полкового писаря Касима, Ершока, полкового Асаула Ивана Усенко.